Ця заміна, мабуть, почалася значно раніше. Принаймні, польські автори, описуючи вбрання русинок початків XIX століття, говорять уже про спідниці з дими, тобто знабойки простого полотна, а вкритого грубим візерунком, що його витиснуто олійною фарбою. Такого роду спідниці чи димки – носять і тепер усі жінки у бойків. А в лемків – це так званий фарбан, цебто досить коротка спідниця з безлічу складок, що їх дуже бережуть, перев'язуючи мистецький зложений фарбан мутузочком та переховуючи його в скрині, щоб він був завжди на поготові. Літником а звуть на Волині вовняну спідницю, спеціально виткану в формі ряду колових горизонтальних смужок, як найіскравішої барви. На правобережжі, в Галичині та на Угорській Україні спідниці шиють з бововняної тканини з продовжними барвистими смугами, а на лівобережжі Найчастіше з особливої темної набойки з дрібними квіточками. Іноді з вузенькою оксамитною стрічечкою внизу. На Вороніщині та на Харківщині спідниці того самого крою, що і скрізь. Мають, мабуть, запозичену від великоросів назву «Шарахван». Ця назва, однак, трапляється і в Галичині, де її прикладають до «димки». Примітка. «Шарахван» – слово це перського походження, «сарапа» – святочна одежа. У міщанок та взагалі у міських станів давно вже ввійшла в моду більш-менш європейська сукня чи капота з якнайбільшою кількістю фалдочок, а часто із пришитим до спідниці корсажем. Нижня поясна одежа, білизна, штани. Жіноча білизна для нижньої частини тіла, коли й існує на Україні, то в найпримітивніше рудиментарному вигляді. Подекуди, як, наприклад, в Ковальському повіті на Волині та в деяких місцевостях Галичини, тощо вживають так звані зав'язки або пової та завої. Це прямокутний шматок полотна. Ним обмотують ногу від нижньої частини стегна, трошки вище за коліно, аж до щиколотки, та прикріплюють його якимсь шнурочком чи крайкою вгорі і внизу. Селянки кажуть, що вони це роблять проти шкідливого впливу роси на шкуру під час ранніх холодів. А зимою, за великих морозів, виходячи з дому надовго, українські жінки просто вдягають чоловічі штани, а особливих штанів для себе не шиють. Виняток становить галичина, особливо її гірські частини. Гуцульщина та почасти Бойківщина. Там носять спеціально жіночі штани поколінниці чи доколінниці. Доколенце у чорногорців. Також найрудиментарнішої форми. Це просто дві окремі штанини, що являють собою два довгих, наскрізних мішки з білого сукна. Нічим один з одним не зв'язані, а вдягають їх кожну штанину окремо та прикріплюють зав'язками. Взуття Під'їжджаючи залізницею з Відня до Кракова, уважний подорожній помічає перші ознаки східнього слов'янства у вигляді босоногих суб'єктів, що з'являються на станціях – та кількість яких дуже мало зменшується в міру посування на Схід. Не боячись великого перебільшення, можна сказати, що 9 десятих українського населення, особливо жінки,